Hejsan och välkomna till Martin och Görans podcast Det här är det sista avsnittet där vi pratar om The Big Five Idag är det metakognitiv förmåga som gäller Och som vanligt så sitter Göran på den andra sidan Hej, och Martin sitter där du sitter <laughs> ja, ja, så är det Metakognitiv förmåga idag, vad är det för något Göran? Ja, och det handlar ju främst om att, att man har förmåga att bedöma den egna förmågan och vad man klarar av helt enkelt i olika situationer. Och vi har ett klassiskt exempel som vi har som vi har tagit i några andra av de här Big Five. Och det är Big Five och konsten att kunna segla. Och är man ute och seglar så handlar det om att man kan till exempel bedöma risker och den egna förmågan i olika situationer. Alltså kan jag... Kan jag segla i den här vinden om det blåser mycket? Eller ska jag stanna inne? Eh, ja, så där. Mm. Eh, ja. Det handlar även om att man ska kunna reflektera. Kunna reflektera över sitt, dels över sitt eget lärande. Vad är det jag har lärt mig? Vad är det, men även vad är det jag har läst? Vad betyder det här? Mm. Eh, och eh, även att tolka olika olika. Olika, olika material ja. Man kan ju tolka Olika texter på olika sätt Man kan tolka filmer på olika sätt mm. Och även värdera de här Värdera Vad betyder det? Ja precis och sen, och sen också Att man kan anpassa sitt skrivande Och tal till olika syften Och olika situationer Till exempel då om man ska presentera ett material för, för en yngre klass Eller för en äldre klass Eller vad det nu än är, så måste man ju då... Man måste prata på ett vitt sätt om man pratar med dem som går i kanske trean och om man pratar med dem som går i samma årskurs, om man går i nian till exempel. Så kan man presentera en, en sak på ett helt annat sätt. Så det, det handlar om att anpassa skrivande och, och tal efter olika situationer. Och här är det ju kanske så att man måste prova och man måste omprova. om Man kanske behöver... Skriva en text men sen måste man göra om en stor del av den där texten, för att det här passar ju faktiskt inte. Att man, och det ingår också i den här metakognitiva förmågan att kunna att kunna att kunna hitta den Den nivån. Ja, och, och, och, och just det här, att pröva och ompröva, gäller en, en viktig förmåga i förmågan om man säger det är ju att vara lyhörda Så att, får, man, får man tips och märker att saker inte funkar så. så ja då, då får man liksom göra om Och det är inte alltid så himla lätt Nej, men det är viktigt att man eh, Tänker på det För att eh, lyckas så bra som möjligt Och det är ju möjligt att man behöver göra om saker flera gånger Och ibland kan, man ty kan vi tycka att det är, är Lite för mycket att man skriver en text Lämnar in den Har man verkligen läst igenom den? Har man funderat över Vad är det jag har skrivit här? Hur... Eh, hur skulle jag kunna göra det här bättre nästa gång? Ja, precis. Och det, och det är det här vi brukar kalla lite för processskrivande. Så, där. så att, eh, här gäller det att, som sagt, lyhärdighet är jätteviktigt. Att ta till sig saker, både, både plus och minus på, på en text. Eller ett material. Aha, har vi täckt in det här? Eller tänker vi har vi något mm. mer som vi behöver eh, lägga till? ja nej Jag tror att Det kan ju också vara så här att, Och det här gäller väl framförallt När ni börjar komma upp mot nian Och gymnasiet är kanske just Avgöra hur problem Ska lösas lite Vad ska jag välja för metod För att hitta fakta om det här Vi jobbade med samhällskunskap Så kanske det är så att du ska göra en Enkätundersökning Medan jobbar du med eh, I historia Kanske du måste ha någon annan typ av källa För att lösa ett, en uppgift Ja precis I, I den formen av till exempel specialarbete Blir det här ganska viktigt som, som på Söderby friskolan Gör vi i nian i alla fall som vanligt. Men det, ja, det, där är det, blir det ju Viktigt Vad passar för mitt arbete Vad förstärker mitt arbete Ja exakt Ja, eh, jag tror inte vi har så jättemycket mer att säga om just den här i, det, i nuläget Vi eh, kommer att komma tillbaka med nya sådana här podcast, vad det handlar om nästa gång Det vet ingen, det får faktiskt tiden utvisa ja. eh, Vi är klara med The Big Five i alla fall och det kommer att komma något nytt ämne Ja, det blir spännande för oss också Ja, Aha. tack för att ni har lyssnat ja, tack tack, bra Martin